مقران و مخترم کو تفیح القرآن اللہ ما محمد طویر رحمت اللہ دا تفسیر القرآن تپسنون نیسو تریاسی کشویدہ سیدید ملاندور سیاساتی اشاری توجو سنت کیسل ایم مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیر شیر توہید موبایل نمبر 0371 روايتي مشکین کتاب كتاب منافقين ايو سيبو منا سرت ممتاز ده تفسير له فرق اربعه داغي سرت ممتاز ده وصفات منافقان او سببونه ذکر کی نو داو بیان د دا بایقات او জিহاد منافقین سره ام خالی کتاب سره ام مشکین سره او سرت ممتاز ده پګن او من منقصند سه له فرقوتا یو فرقات ذکر کی جاول نه ترتی استماع دا وی اړین شروع کی باسط د دې کتاب او ځکه خدونکو نو ګټه باسطه بیا د مناجیقان برات من الله رسولي بزارته دا بای کارته جدای دی د الله پیغمبر نه اغه کله کړه کله ذکر اتاه سو د مشکین سره نوائی مشکینو تا فقولو لہن وائی مشکینو تا اگردائی پا دے اخپلہ راکا سلور میں اشتے اصل کے اللہ سرہ دے او پا اعلان تیر شوئے زکا آیات را دل شمجینہ اعلان کی دے پا مکا کے نو دے کر میں اند او سلور میں اشتے دے اعلان نبات دے نو اصل لا سرې رضی صلور میشتی دینا بات شید دا تا اداد مشک مشرک دیر بد لگی دا کوئی منگا کون رو گرنلون سنکی خاون دی مرشید آغای اداد تا اداد تا لس رضی صلور میشتی نو دا مگی مشرکی نو اس ناسو خاون تاسو کونڈی خدیل دا خپل اداد تیر که چی چادر بانی لطای وارولا مانا اداد دا وقت دا میعات پا مشرک دیر صلور میشتی او حقیقت دے او دا دین دی ا دایمه کی علت دا ورات دی الله او رسول بیزار نه تا چې نو سر لري ته اعلان کوي چې ځان تیار کوي 10 سره سره نه کیږي 10 سره دې پرې تو او سره میچ دی اعلان نبات بعد اقول لهم شحوا في العرض چه داخل دا پقول وای مؤمنانو کو شکینته او دنیا کې سره میچ ته وسائلت اول بیان ده چې موږ به قتال کوو اپو شه یې یقین تاسو نیکمزورې كون کې الله تعالی ولای اعلان د جهاد وک او دفاع باندې شي کمزوره کړي دمل الله شرمې اعلان دے دا اللہ دا پیغمبر پر اضیح حج اکبر حج اکبر ذکا عرفات دا جمعی پر اضرا گلیوانا نو حج اکبر اعلان سا دے دا دے چا اللہ بیدا دے پیغمبر دے دا ان اللہ و رسولہو اعتا دے پر حسول مشکان اعتف کرو نو ابول صدح حضرتی تیر تا فریاد دے دے نا غصو خائد دے الله بے زار دې مشکره پیغمبر دې نو کو توبه کرتا سو نو کو رتا سو نه را کولی سلو میشتي ک هو شمراوي ا کوا افتي دې توبينه نه پوشي تاسو نیکم نورې كون کې دا الله او دې اور کا کافرتا پرذاب دناک ا لز زیاد ذکر کړو الله ته بے زار دې ولي نوي بيمانه پا شي او جي کو فار. کی الله تہ بیزار رحم عامل نه چرته نه پاسی الا للذین مگر جنگ نشته سرور وئته نه دی یا جنگ نشته هغه خلکو سره چې لوس کړي تاسو د موسی کانو سره تاسو اتر لوس کړي او تاسو اتر وعده کړی دا بیا کمن نه کړی د اسلوذ انیس تاسو خلاف کړې ولم یزایو علیکم અને خلاف دے راستہ سو نو پورا کوي دیتا وقت دے ادم دے پورا وا اگا تو پھر یو بل زمروا بل بنو کنانا جنہ بیر اسلام اگے سره روز ظلم کال زدو کرے اگے پخو لوٹنگو خلاف میں نکره نو اگے تو ہے کہ مے اساس روزا غلو دا نہیں مشرک به قسمرے یو مشرک ہر بیر ابال مشرک موعد دے حربی تا اعلانو ہوکا جنگ ہے امو آج لوزم کر رئے اغصر اللہ صلی اللہ کا یقنانا اللہ دولاری متقیان نو کل آج چی تیرے چی میاشتے دے ذات لا سرور میشتے سرور میشتے ذان تیار کئی نو جنے مجھے کان کم ناکی چون من دل بیع پی لمک ہوئی پاسا اعلان جیہا دکا اقیعت کئی دے لرا وخضو اخضون خضو اصل کے که مزدار اخیر دراشین مانا قیدی اکا مانا اخیر دراشین مانا نیور وخدوم اقیت که دی دراب بندی که اکیه نیدی تا پا هر مرصد امتظارگاہ هر دراب ارتبند که پاس ای موسیقین سر جنگو که اکا توبه اقل دی اظایر که عمل دی این نرون دی پریوتالعاد اقام الصلاة و آتا زکاة ظاهر کامل دین موذو کو دقت اور تو سما یہ توبہ اخلا حتى کہ ماری شروع او اور اس کارکتاس نو خالی کہی دل اللہ پر کے مہربان اکہتن نموش کینا پنا نو پنا وتا کرے چوری قران نو بیر رسول پلیتہ ما منا پلیتہ رسول دانچے تے پن مل کے قتل کا دا دیو جناچی او قوم دیدنی پوئیگی چی نو پوئیگی نو پوئیگا مسلمانو دنیا کے چکم امن قائم کرو خیریلہ ٹھوڑے نو دا بل ایس قوم ندے کھڑے کلاسی دشمن پا مال پا خدا برشیرے نو خیانت ندے کھڑے نو بل قوم تاریخ خیدشی دا یودو مسلمانو کارو دا ہندوستان یو جزیره دا لنکا ارتوائی سران دی پر پا دی لنکا جزیره که مسلمان تلو تجارت لان چه کل دی تجارت او که اواپس رات لان چه کل دی او که اواپس رات لان نو پخوانه دا کراچای نبرا بندرگا و اقراغینو مدی بل دی دی برس حقا چل آگئی جیاز را گئی لو ری جیاز با دو لرگو جو ریدن آگئی تا بای جیاز بی لو ری کشتای دی جماعت امرہ دی لرگو با جو ری شیر لو ری کناری ری آگا با دعا درشتر لکوز بایی جیازنی چیدی لان چل کے با سامانو درم کے با خلقو درم کے با خلقو سامانو برس اتراتی جی دا جیاز داروان دے سرندیپنا دی بل ساقا قلقے پا وقت کے دو راجگان دو بادشاہان دیونو داہر ادبنو داہر سیا داہر چو ناغا دا جنوبی ہندوستان او دا مغربی شمالی ہندوستان بادشاہ راج پوتانا جید پور و جو پور بمبائی دارنگی سن پنجاب پیخور کابل دا دا غدلان کابل صبح وقت ایو داری سیاو داغد الان دی بنگال آسان دامن کنی در تا قطور بادشاہانو دیر دولتمند دیر فوجوالا دی دی بل که مسلمانانو قافلو نیولا او سامانی که واقستاو قیدی کنی ایو خود اوا گرفتار کنی جی پور دارو خلافاو جی پور راجتتانا کی خار دی گونڈائی بان نیباد دیو چط او سن دی قلعی آسار دی دا داہرشتہ دے پکی دی قلعی دی گونڈائی دی پاسا دیر ملک دی دیر تورا قلعا داہر پاگی کئی او سیدہ لان دی دا فوج پاکروتو پدی ملکون کب فوجو دا قافلہ کئیت کراو دی پور تیرواک کراو پدی قافلے کے اخوردوئے واحد جائج اگا مشہور ظالم دی دنیا د پیران پیر رحمت الله علیه کی دا حجاج عمره زالم پټول امتونو کې نشته که مونږ اقلاوی چلوې زالم پېښ شي انو لوی زالم په دنیا کې حجاج دی سره سوره مې په حرم کې لالي کړو او یو لا کلمه چې کله غمر شنو په کې ته راته دوړ زالمه که دنیا کې نیک پېښ کوي امتانو کې ربوت کو نه نیک نشته زالم په دې امتځي دنیا دا حجاج دا غای او سرے دے قافلین اقلاس شوئے او حجاج پا دورا راغلے دا کاغا و علیو دا حرمینو د باسری کوفی عبدالملک بادشاہ او اغشان کې اسے دا او حجاج و علیو حجاج دا قیدہ وا چی آغا با پا دے ملک گردے دا دورای وا پا دورا کی باسری تراغلے دے باسر دریا پا گاڑ دنیز او دا غای دا قیدہ واچے ساڑ بود پے اوکر انو د مظالمو د مظلومانو درخواستونه وکړه او چه به درخواست راړه راغته وې پیښو دا دغه قاعده او سرمنځنبه ده یو سره دینه خلاصوې ده دغه کاف دینه او په دا بسيطه لار درخواست یې لیکلې چې دغه سیمه سرزله مو شو د داعش زمون کافله ونی ولاه آیا په هغه هغه چونیه شناوی چېغه حجاج سار <سؤال> موضو شو دو دا قل درخواست پیش کم حجاج تپوسته نو که چه جی پول کم اختاره نو آقا ورتوی درسه ده حجاج میرات کودید ولبیک دردم اگه خود اگه واح حجاج نو حجاج اودید ولبیک دردم ظالم سورده او مسلمان ما دیم سورده دی. سرد الظلم نا او یو خط ورک سفیر لا. باچا ته ویل کیږي چې د پیندوستان حمله کوم ځمړداری په ماړه پتا نه شته پته جایز ورکړه اوب دیم خته بل لوړي کیږي دائر ته ویل کل چې زمون کیډیان فورن کیلاکا کا او قانون زماده توري پړک استاف دربالو دی دائر تقوارو سرکاري ده نه تاسو عرب دا مقابله کې او ډېر غلط من ملک او ډېر لو من کو دائر کې کله ختولې له که سفیران جا و جره ما و تو اجلي وضو وګي ته کې ماته سوکې حمله کوم ضرباندي حکم فوج تو کتیاړ شي او عرب بلوګي د حکم نه پی او د عبدالمالک فرمان راغه که ما اجازه درته درته او 14 کمی دین داد کوم راته زو کال او د جن محمد ابن قاسم هغه جنرال کو ایسلاین فوج را روان شي کلکیږي په بلوچستان را روان او د بلوچستان په لابهان دي نو چې مخکره لو نه باسين بيګرای سکر سخه د سکر نه پوره بیا سندیو را کیتان را نو د ظاهر فوج د سینتره سی دي دي درای کیتانې او اسلامي فوج د بسین را ته له دې سینتا سندیو له له کونده دا غوای مجاہد امیر تے چې دا چیزا شنوش اخلج لے نصرہ حجات تولے گا جمال ادور کشتہ رہا ہو او بادشاہ تر تیاری ار وقت ہے اگر باری و قلزم کی کشتہ واچھولے مانگانتا دریاب کے سمندر کی کشتہ رہتے کمدائی کے چہباسن تیور کی سمندر تھا نو آگا دائی کے اگر کشتہ پا باسن چھوڑ ہو کرے کلو تی نو جما حمنا بعد محمد ابن قاسم چشار کې دنو خپل تیارو ته وایي ځان تیارو ادا څنګه مضبوط شو زمون قاعده د اپليدوس دا ده او شی معلومه دا به او ته پاره نشته دزمقامار پس مقامار کا رندپ کې راشو دوه اپدې ګنده کې سوري پیر راشي سوري پیر نو د دریا په اړه کې دي مخ تو وګوره نو کوم سوي کې اول دریا تو وګوره چې دا دریا په کوم سوي کې شريست دی دې کې وګوره چې دریا د په کوم سوي نو چې کوم سوي کې ستاره بیا تر فوري کې دي مخ وګوره نو چې اخري حد درته کاری دریا دورا پام دي دا کچکا دا اوس دې چې کوم د ګلګي داد آغا اوپنی دوسنا کن لے محمد ام نا قاسم علماو توی دریاء پلنوالے مادم کن نا مادم کن کن کشتای پا کناری اوطر لے لی یوبل سر اکلاکی بر ای بوت لے سور دریاء پلنوالے ہو آغا سر لے تیلا ورکر انو بر کناری سر او لگیل نا دنک اوگدیوی چشلی دلے او نا لندے لے دریاء بڑیو و تک پا کنارہو دلے لے ده مسلمانانو کم آلاتونو ده حر تیدی انگلیزانو دا غیر نقل کلوش چې کلا تیار شم نو حمله اوشوا ده دایر فوج اگرچه تعداد کے دیرو کم مسلمانانو تا تنگ نشم او شکست او خوش پشا تلو تلو جی پور تاورا سید کم در خلافه چرا چه جی پور اسلامی فوج تے نچاپی را نو دایر حریان پانڈتانی لاؤخت دل وی کتابنو گوری چه ددیو سیبت سر علاج دے سر دم دے پانڈتان رال پورانی که خود مشر پانڈتوی چه آو پوران کی رکری چه داغسی نارب و یا فوج او دا دایر ملک و تبا کلی داغی علاج دادے چه فلانی زنگل کی چه کم زمونگا دیوتا دے درگا دے نبادشاہ خضا با دور مرغلره ادور اسرا زان سراواخلی اپا غیبا چڑاووکی نظر وکیلی نوچه دا نظر روکی نونگا کامیاد شو با چاوی خواه مرغلری تیار اکره اسرا تیار کرن او خدا بیگم تیار اشوا فوج تیار که چه دشپی بزو پانده تو اینه قرآن کلی بیگم سیب سر بای سب نیزی بیده مشر دغه مشر بامن بچي دا واسي ټيګ دا بامن او بيګم روان شو جنگل کې په مه ختاله او اتفاقی پر دغښ په د فوجه وزارت ته جنګ پوزي مره ور پور به وزارت کې چکر به د فوج نه چار او ټول شپه کیدې شو نه هم موږ نه کی دشنون دا دا محمد ابن قاسم اديوستي نگراني داغه دا نمبر دی پاره اته تللی دي اگه زنگل که تکم درگاوه اگه تا رسیده لیدی خد پاقه بانده ملغدو ریخی دی سراس پین اپاندر تلتلاس که خد ایداس که لیداس کم تد ما خدا شکنه تب بادشاق قطباش شد سار دا اسلامی فوج عمله که سلطنت لار خواهون ده دا زمان دو گزاری شه دی تم خدا ازد خواهون دی غیرتی خدا کد آر چایی وچه غیرتی نو غلاس ناک نیست چرتو چتو چتو د دوار جنکشن پرول شو په دې محمد ابن قاسم چکر وای او د خشار د لری دی دوار یې ده توره راو کرا او فوجور سره ده د شلک سره الله چوی کتل یو سره خدای امبر چمبر دی په جنگ دی توره راو کرا او شرېته لریشا مینه سره دلوی چې پاندت تپوزي کوي ودا دا ولي یذرمه حدا را تفتیز لري اما سره نه دی ښه ترجمان او سرولدار خو دې ته وایي ته یذو د ظاهر خزين دوی چې نظر نیاز نمگنی جاتی نمگنی. ادا و سه ننګ نه جاتي اضا پاندت زیر او کرنوس ما ته لاس چي محمد مقاسم ورته وي چې پندتانو جره شنو ما وته جره زمون پ دین کې مونږ مليان او پندتانو وې لری اخوضی تیو سواری وزده وار ماکورت بودا دسته دو فوج وار سر وشپاک تنو تیو دو دو بودای چروان دی نو دا خود دا دا پاین و تیوولی دا سوک دا جتا سهدرکو دا زمونگا جرنیل محمد امد خسم یا جرنیل دا ده ویاو وی خدا سوال جرنیل ویاو و ده سکه ایدش په، و نون ده زده پیره وار ده منو پوار بانه پیره کل بس خدا خدا ده ده ده ایو ایزا ده نو و قوله و ده خدا خوی ده نو کم راقه ورتای و اولی نده و زده که نزم چزه بادشا نو بادشاهان ده بادشاهان و وی ویزتی نکیم ما بتا بوزیم نیچ خلق ماسونگا بوزیم دیده در سرم وی نا ای ای با جان د با جان دې چې نه کوي هغه یو ښه ځون درشوي وینه سیواز یاريږي دیوازه ما سره سر دی وبسطي کې کوئی خبره داس په مايدا ځو ځواني متون ځواني نو ته به زمانه رسته راځي اسنه چې ستا په خو در نظر کیني ازمون دین کې دا نه راوځي نو زما مو کې دم جلاري دروازې نه ته مو ته اچا پیارا شي ترته راځي ګور جرنیل مخیر ای خداور پسیدا نی فسیل تورا سیدل خلیتا نو محمد امنا قاسم رسو شو اولی وی رومی رسولی کنیو نا دا خواب دیر لوی ری ازی وادی پکسو کسنسن وی مخیر ساز تو کی دار دی وی اگتا اوزار اڈر کن چل ریشان اگر اڈر روک آگو پی جندر محمد امنا قاسم مخیر جیپور کی روان دی او داور ور چپ چپر اس کی دا سدا نې هغه دلبار ته رسوله الته کی دربان چي او دې ویلې دا تاسو دربار دي جوړه ویا دا دربانچی چي دی ویا او اسو دربار ته هډې کو دی دی نن په منځل کې لري کو دی دی ما وخلې کوټې ترسه ما کښه دېرې کمرې شاید دربار کې اور ته 10000 یو کومې تیرو سو یو دا د دې کومه کې دایر پروګرام شو دا کومره زماده او دا که ته وګوره دا سورې دی کلی ته دا لوی سورې دی دڅه سبا املا کې نو په دې سورې راشه کلی ته نه شلاته ته اډنګره مداخله کې په تا ته موږ سورې خو ځایم کوه او اسپلاش اگر اروان شه چه اغا پوشو چه جرنیل با سوتهی لکلینا دروازه او تنگولا خاونتا اوه سوکی و ازیم ویرالی ویچه راو پیدا دا در تر نسیت کوم چه داز کلفو سر جنگ مکو قیصف در تر بیاد کوم خود دا میوانا چه ما افیو غاڑا جنگ مکو دی سر دا سر قوم سر جنگ نیسی کولی تا اغا اغا از ما مضبوط قیلده دومرون سامان را سرده ترا ووږه را سره دی جنگول نه کوم مینه شي دا چې قوم ته غي د دشمن د فریدور حفاظت کوي نو افسر جنگي دی شي دا ایرو نه منل سال همرو شو شکست خور او کیدانه ذات ثم مبلغ ما منا دشمن پر ضایته ورسو چې تاسو امن ور کړی نه پاکستان کې امن اندل ور کړی نه چینه شو جده په یو غیر مقلدین دی چه قتلو که داو امون دهری مرکا تا دهری قتلو لشه اول قواه دهری نئی زان لبارو گوی یعنی قتل و بدم نی که ستا حقشتے پا پاکستان کې امور تا اسلام وائی دار امن وائی او بیا قتل که تاکال که سڑه و جلره غیره شیخ پرشاد الرحنان کولی لی ما ذکر تا ظالمانی قتل که قتل حق د بادشاہ ره دا دور علوی ظالمان دی چې دې لمه کوي اسلامي قانون دل کوي او راتیوکا خلاف یوکا بایکاټ یوکا لیکن تضل خنجه کولې دا قران ذکر کوي وان احد من المشرکین کې اوتان نمشکارنا تلد پنا واړي نو پنا ورتا اتاږي واوري د الله کتاب نو يرسو قل حتا دیو جنا چدا کیفت تعذیذات کی تعذیذات تیزرد جان سرنګ بچی مو شکاندو پند تعالی خپل پیغمبر دا مه لوځلو نه دی اعلان ورته کو زمستا لوځنیسته مگر کسان چې لوځګره تاسو او غیره بیت الله کې مراته راغفر کئ نو سورۃ تیولاری تاسو تا ما مصدریا او ظرفیا مصور جولائی پر پلوت تاسو مودري گئی سور وخت یا گئی پرپل دی وٹنگ دین تاسو ټینګ شي فمستقام لكم سورہ اولاد دی پلوت تاسو او دی گئی اللہ دوی متقین کیپ به تہذیب تہذیب منی تیزول سرنګے الیقه په مشکار باندې کیپا سنگیت مشرک باندې الیقه او که غالب جی لازبری پتا سو اې یو ضرورت یې کوم کو ضرورت شي پتاه سو لازذر باندې برشي یو ګوري په باراسته تو ইলم ولازم ما ال پمانه د روز کله مشک روز لازذر باندې بارش نه دیوادې تنګوري وګوري په باراسته کې ইলن لوستا ولازمه انه ذمہ داري خپلتا او علم پمانه د خپل ولای نګوري پتاڅ کې خپل ولایتا انځیمه دارا ايتا دانوځ رن بیا کولې وځني وایو وابلې اته باکي او ال پمانه د قسم کلاسبر شي پتاڅ باندې نګوري پتاڅ کې ال نن تصنتا په قسم در سره کولې کېول باندې وایم نو بیا نګوري قسم تم بنګوري نو سنګوري وا خپل ولایته نګوري قسم تنګوري اي ال پمانه د الله سرنگی تاسو ایلہ کا وی اکا غالب جی نګوري په مشکن نگو دی پا بارستاتو کی خدایتا انزیم دارایتا خوشالی تاسول و اخلو انکار د ندردی ساتو خوشالتی انا اکثر دی بیلوز ولی رئی لکی پا مشکن بل تحزیز درین غرک دی احکام دا اللہ دنیا لگا نو شود دا اللہ د دین بد, بد آجوے اکڑو پی پی دے مان دایتی بد دے اچو ک وی کړ او وی پی لکه ال په لکه تاسیزه نکو ری د مومن ک التا نذ میتا الګنه منی ما وکړي اته دی غاډ متری دونکو او وی ګوري خلکی تبان دې دې ک وی لې ل پکې نک تو با کلا فقاذ الازبر عنا لاث فنی برشی حضرت وبا وکړه ا اکر اعمال دین وید رومون ورک زکار مرون دیست تاثب دین که مفسرین لکی انما الاخوت اخوت الدین رو رولی خود دین دا کیاو سره بی دین شا نو آغاز رستاصر رولی دا یو اخوت نصب دے ایو اخوت فی اللہ دے نو اخوت فی اللہ چی دے غریر اخوت فی النصب پاتی کی نو تا اخوت فی النصب غرک مقتدی باندې دا کې داغه بدنوای مषिक باندې دا کې داغه بدنوای رافیذی له باندې جوړه چې کم نصوص کتی دي انه هغه پیلې چې قران سنت ویلې رضی الله عنهم افلا عنهم هغه کتې نصوص پیلې او هغه ظنی نصوص وایې فلانی کتاب پم لیکلې کتاب په خوري چونو لیکلې دي کتاب والا مجبور شون دی احوال الدوهور فی باز تیمور کتابو گورا چه تیمور بغالب شن او علماء اقید او اقا در رافیزیو با ایمان شیعو نو دور علماء در خوشحالو رضا پارا نو شیعو احوال پسند د دموی برتیانا تفتدانی گرفتارو و یو من بل حقیقه اقا خلا شعر چوائی یو روزمی یو دایوا بل روزمی بل دایوا او قید کی گرفتار او اغوی چاری بہتر دے صحابہو غلطی کرے دا نمولیانوں میں چاو ایو قلنی جا تپاردہ کریمات ویدی اپا اوخ دے اکراج کی کلمہ دے کفرم جایز دا اصے دعوام کہ واقعی قائد اعظم من مشر لوئی قیدت والا دا صفت تا پیغمبر دے کردہ بلچہ کی گی اپا قلنی جا اطلاع نن ټول ملیان چا دا قایې دمو شیته ناولی وې سباځه خلکو جتني سي چې ملیان اور تلز دا ټول بېمانه دي دروځن د دې عمل او هم کی مزه په غایبانه جنازه نشته پدې ټول ملک پار کلی کې شو به زماده کړی اذو حکومت چالان کړم پدې باندې چورې جنازه ونه کړه مزه هم کی مزه وله وی دا تول ملیان ندی، ماینا دا حنفیان ندی تاثیر کی دا تول خلوک اولارو، حضر پیشم مای دا حنفیان ندی ما تاری حنفی مذہب کو خوئی جی غائبان جنازشتے ما تحیسی ہوئی پنجاشتی شوئی مال دیکی خدا و جنازہ نواشوئی ابل انبی اولاب المومنین پیغمبر قریب دیو قریب جنازہ کو ری غائبانو قرآن نستے، بل زکمین نیشی کو ری مذب انفید دلیلی، راول از هم ملیان ما تزیم مذب انفید کیو خیلی وی تاولی خلق منی کول، ما از هم مذب انفید کروم دا تل، سباز دا تل بایمان وی، تا سکو شیعتا مشروی دیو حافظ ماما دین نمیو کرا چایی او یاو کارو سڑو، دیر قابلو، کلب چه ملال نو الار، نو حافظ سیبا موٹر را گستو، ام تپوس سن ساٹ کے دلهم ابتدائی دل دے او عالموں خالی سایی ما تاوی تا قرآن افافظ بوس راجی ما افافظ بس کئی بہتا پوسو نا کئی زمان گا ٹول ملیانی ادرو لی آغای تا نمحفیق وقتی را ما ایخا ما ریل نکوشم دل اپکان کناس مچاہ مسکلے دیکھ افافظ راو اسے موٹر ادرو مالدار ہوں اکلک دے ناڅه سره مانه تاسو سره، د دې یو څه مطلب ده چې منافقانو باندې کوم خوشوبه مسنه ده. دا لړګي درولې شي دي، ما لړګي دې قسمه دي، یو هغه لړګي دی نه فیس چې دا هغه نه فرنیچر جوړيږي. دوی ما غړي چې ابادي کې مسنه دي. درې ما غړي چې د زمیداتو سامان کې مسنه دي. کې ویږي چې مامورکی مساملې کې پینځه ماغایې چې سوزول وځارې او شپږ ماغایې چې ادرس نه دی هغه ته طرف اوتې بل طرف ډونډه چایل اپراتا دا ما درین جواب اکو دکاو اپخوا افیضو بل تپوسیو که ما داغی تفسیر اکو غلی شد ما تا چاری چای از کم ای چای بایر اس کم چه دیر مطمئن شی غلی شی افیض تایی بل بلام راستی را کل چیز رو بیترم نا افیض با ما سره دیرم بلام راستی را ما تایور دیوی بیدا سر چکم تیزوی زفر وزیر خاجہ چکمو داوی زماره دا تری دی ما ته ورځی چاته ایمان دی کو ته خلکو مون قاضی نه لیکن جنا مړو مونږ جنازه نه درکې مونږ مون قاضی نه نی او دا چيلي شیاله او ست دی توله میانو الله اکبر اللہ اکبر دا دا دا دا دا در دی ایمان دی دی نه تیزم ګرما زب بلې هدارت هغه وی دا غوړي دی ایمان مان دی دا بلې نور سره نه اړخه لکه دا مالکیار دی اعلی دی خمش نه دی اعلی دی وایي دي لیکن حق خبر خو ته نه ته اوسېری ته څنګه قالای زمبر دا ونګي تفتزانی د صاباو واره کې مجبورن لیکلی نور مریان لیکلی هغه مجبور شی په نی نه مړولې نظر به راځي کتاب پشته پلان یې ولیکری دي د مولماوي ولكل عالم بهناته هر عالم خوېږي نو دموایته هغه خو يدل په سروان شه تا ته کنزل زکه کوم چې فلاندی ته کنزل کړی ولې تا ته بځه کوم چې فلاندی به دا کمزوري هغه نسوز چې قطیه پریږي په دې کمزورو باندې روان دلیل واشه دا دلیل دي یو څه خبره دلیل خو قران او حديث چې قران او حديث کې دغه او دا غیر قفل لسان جب او سات اینجا نتا عرم چا کلا کلا مداحنت راشی کلا کلا شبر راشی فا اخوان کن فی الدین انما لخوت وخوت الدین رو ری خود الدین رو ری دا تیو سر دین کستا تابداری کاغا بلوچستان وی او کاغا دا علائی وی کتا کاغستان وی فی الدین نور ندیس تازم کو دین حاکم دے حاکم ورتا لیکن تور تا زبرگو دا دیر لوی زبرگ دے واجب و لاتبا دے زبرگو الفاظ ورتا نجاز بے دا طول بیمان خد یلو وید یعنی دا ارتا واید چه دا چا تا چه تا لوی دا غرب مذہب کمو دا سبا دخلو کونگ دا فا انتابو کتوبا او جاریک دین ویدرون ورکت کات نورن بیساسو دین که د دین کار سرگن که او دا خفل شرک کفر درفت نبیل شه نو علا ورطر رو رو آیا اوازیکم آیتونا آئی آو قانونا که ما دلیل بیان که نو که تا نو خود دینو او که نو پویگی نستاق پخدا او که ما تای خفلوز پس دلو دنونا اتانوه دی پا دینستازو که دی مشکینو ایمان راڑا لیکن اگه اقفل لوز مات لوز سنگ مات که تانوه پا تان پا دین یعنی پا امامو چکل دی امام دا صحابو تانوه دکا تان پا صحابو تان دا دین دے اتانو رفی دینکو نو وجنی مشنان دا کفر ما پخوا خواهی لیم مودودی دیو ما اسلامی حکومت چو نزب دعوکون چه دپا صحابا و پا انبیاء و تانویل اره نو ده پانسی دکریشی در یاد سمانه ده ایسو کبنوی زبو وام او کد دنیا کنوی نو قیامت که باقام دارالله دربار که چه دا تانویل نو اره نویل اره او ده واجب پانسای نره ده سنگ ده ما فیلیل او چه حق که مرشا او جناده فقاة پده متفق دی در وردونه پسنوی کی او داگا جناده پا پنده مرشا مفسوخ پرسی دل رجی دل رجی دل داد دین دے خلق کوئی دع لوی سر رجی داد حق که ساو دی جناده پس پرسی در ورمشی پا پنده مرش جناده زور منگه کرے جی دن اگابر استاد چیلے شه اگوت اوی چیلے وای کرما تو کی زدرم در کواٹ میں مو الت کے پفاد نو مال گین لے کتا دے مال گین نہ با غافلی کوٹیاں دغوانو گاڑیوں تا اوا کے لارے مارنے نہیں نو دغوانو گاڑی کی بیٹھ مال گراڑ کواٹ تا کواٹ میں بیٹہ سیمیدہ کرما تو نو کتا اس دولے د سړک بغار نشکه پی دیان د تاسو هغه ویل چې له چا دې کړه لري د دشمن تر هغه یې تل لري نو هغه دا و چې موږ دوی شنو کوي قلای چې لري هغه او قلای چې دی هغه هغه او دا رنګه موږ پرځل لري دا چې جنازه پیوکو قلای چې دی لري لري دای جنازه وکي اسلای مين زامن وېچلو تان په دين وای او تان په دين نه نه لوس چته چې عثمان اسمان جامع قران متون کې ماويا كاتې بلوا هي متون کې وطانو به دين کو نه نه مچران کوهر دې نه روزنيشته چې خامه قام ني شي دي کفر نه کوفر څو دا تان په دين دې دين کې تان وای و نه الله تو قاتلون تزید پیزم ولین وجنی قوم کی ما تقدرو اقف فکرې په شړولو په نمبر په شړولو په نمبر ولي پیډه شروع کړي د پتا جوړوم بیا تاسو زموږ کې نه شړیږئ یره گئی د دین او الله لایق وځه لا گئی ان کنتم مومنین کئ مومنان قاتلوهم فقم تاحی وجنی دی سزا به ګل الله تاسو دلاسنه به اږي کو ملی دی کو جانور سره کو خای په سوال کې ار سوال کې د الله اندازو کې تاسو ایخيب کې سینې د دلیل واه بده کې ولي جنگ کې جات نه کې روس نه اړيږي کافر نه اړيږي په سره جنگو کې سریا په دغه پر سزا ورکی سینې یې خشي چې داله خر مرګاری کې عمل کې نه پارحي ابا وجي وسور تاسو مهرباني کې الله پاچا چې مېرباني الله پر رحمت والا ام حسنت شجاعت ور کول تیزولو تیز, تیز اولین وجنی, اولین وجنی او شجاعت گمان کوي چې پری بغدیشی بغیر د جهاد بغیر د انده ظاهر باندې کې الله مجاهدین تا سنا یالم ایذرای یا راي ووهه چې کیم کې څوک برن کوله نان به پراټور به جن او هغه سره چې هغه په مورکه کې پروت دی په ورنکه ګرځي او jihad کوي پای وسرګن کې بیمانه ایماندار باذزړی نر سره انده بغیرته په سفر کې کینی د بیمانو چې ځانه غله کړي او jihad نه پاتې تاسو سره دی یاد وکړه سجاتا په باذره ویمان کوی چې په خداي شه بي او څنګه من کې الله هغه څنګه جا کې تاسو نه اني د نیوله بيدالنان ابي پیغمبرنا ابي المؤمنانو نه دوست ولي جن دولوج دي ولود دنه کېل بغیر د دلی نه بل جاته نه دنه شوي کوي اوسره چې الله رسول تدنشه دای کتاب سنت مومنان کې دنه شوي مطلب دا <داري> دا چې دا زیاد د لنډینه وایي دا د لګانو کې دنه شې کنه که تنرانو کې دنه شې نه تب زیات نه ندي په دلګانو کې دنه شې کنه مطلب دا دی یو کس سلطان اوردې پوسستو باندې چې دا زیاد د زکنه دی چې د لګانو کې دنه شې خودو کې دنه شې کله د لګانو خودو کې نه دنه شې نه دی به زیات نه ته ګمان چې په هغه دیږي په ا سرغن منی کې الله مجاهدین تا سنا ولمایو سر خامخا سرغن منی کې الله مجاهدین تا سنا اچنی نیوې په دلا پیغمبر دمو دوست هم الله امر کوي رسول امر کوي مؤمنان بیاځله تللی نو ټولیناسته الله خبردار ده په چې باندې کوي ما کان دغه دوسه سي ير اسل را باندې وځني ډېر سارا دے عجو نحن کر دی جمعاتو نحن کر دی پلانے کارے کر دے کار کر دے جواب وچہ دے بجمعن مشرک دے دے عرصو صدی دے دی جواب دا آیت دار دے دو دو عمال تباشوی دی کدہ علم کر دے حج کر دے خیراتو نحن کر دے غرصو صدی دی ولی شرک کر دے نو دی لایق ومن مشکران دا جب آباد دی جمعاتو ندار اللہ اگوان دی پاقردان لکفر <laughs> حجو سره کې چې هر کله د کفر کوي نجات نه ندي او د نجات نه من کړي نو ته لوی جماځرو کنسلوشن دا که سان بربادي د مشرک عمل تباہ او برباد دي میچ تباہ او برباد دي نو ته پیلو لګې او ورګي به هميشه یقینا ابا دې دې جمعتون الله اسو کیمانه دی پالل تاخه خبره مانی ایمان, خبر ایمان بالله jihad او یا که دې په پارو ته دنیا ده پارانه دا دروازه خاص کړ موحدی په سره یاد وکړه اجازه یې کوم ور لانا دا که سره شیبه داخل کو نه چې راځي مونږ لره ده په رد کوي د مسکینو او هم لر کوي د موحدنه چې ډېر خفقار نه کوي دا وړه گردوی تاسو خڑکور دا جانو پاپ زمزم آبادو بیت اللہ پشاندارا چاچ ایمان راڑی پا اللہ او منی قیمت او جہاد کئی تو دن جا اللہ کے برابر اللہ دکا دور اندی بر حالیت تاوی ظلمات و نور تیاری و برابر دی مطلب دار دے مشرک دا عامل او مثال خیر چنیک کارونہ کو کافرون کئی کت په دې دوکه کې جنې کار کړي نو نه کارونو کافروم کوي او چې توحید پکې او جهاد پکې ني هن راغنه کرن ابستی معنا دا شو نه کرن او کافروم کوي ا حجید حکیم میځان نبی علی اسلام ته ما په زمانہ د کفر کې صدوقان تیرات کړو سلمنان میزاد کړو فالی فی امن اجر ما لبره اجروي قال اسلم ته بما اصلفت حضرت ورتوی تا, تا اسلام له بما اصلفت الته غلطه مانا کی او قاضیخه کارونه کړی کرو نو ته قاضی اسلام سره وې نه نه دا مانا نه دا مانا دا دې زرا اصلن ته بما اصلفت او قاضیخه کارونه کړو نو تای مانوړی چورونکو مطلب ده چې پوښی کړو لږ غلط شي دی جن حکیم بیا فات طبه میں اتر قبتن سروکا یعنی تا اسلام په دیر اوڑا ہے مسلمان فی نو کارونه باکیه دا نا چه معاہد فی نو بیده بای بدتازی بای بیدین بای نا چه معاہد فی نو تا سر اس خفت کاری اگر خفت کارونه دا عدب او د عزت تا سر خفت کاری او خوادر خردور خنق کاری دا کارونه خوبون خوکتالیق الدراری فیاناک الخنازیر لیکن خندیر تا چه مرغلل رواچه نو م او سر سره خنک کوي مله انسان سره او حلال شي سره خښ کوي دا رنگ ادب تعظیم او حقوق الله او کلمات تعظیم لشعر الله واحد سره خښ کوي دا چې موحد چې निजामل کوو بی اداه عمل کوو جن یقینا اباده جمعه تعالی الله تاسو چې ما نړی په الله په اجاري کین مونور کئ دکات نیريږي بيدل نه نو زر د تی شپدي د لازم دوم کوم اجالتم مشرکا رضا فلانا ورضوان ان پرضا متعقلی الله تعالی رضا ایش اجنه تنه دغه پدې کې باندې مت همیشا امیشوی پدې کې الله زکا اجر دلوي ترکیب بیا کوشش او تو جوات تهذیذت زولو اجواب شو چې د مشریت عمل منظور نه لې الہ متوا اوس مومنانو ته بیان کئ واټه کم خلق دیاز لنزی توحید و سنت باندې لکھن دی نو غثر تعلق نه ساته ایمان والوں منی سے ارونا دوستان تو هر کدی کارد کفر پی ایمان کارد کفر مداهنت یاد نہ پات شه ورته پلا می نه ور می نه جو تاسو کوم خو شهر خو استه تر بده نن به قر تر بده نه چه ته جا څغهره کارګور پیمان اسوچو او ستدیتا تاسو نه کدی سره دې تعلق ساتل متدی له مسیک رافي دی نو دا دې دالم اولای خیر اوره هومیر اوره د ظالمین دیما نيشته بے ثانه بل ظالم تدل له ظالمی چې بیامت پدې لکه متدی له فاجر دی بیامت لکه جواب یره کډینکه نو معاشربه مې خراب شي کوربه مې شي کو کو دوران فشار تا چې پره را رسول دی پیغوڑو نو کور دی کلا بات ده وا کوي پرانتا سو اغامن تا سو رونه تا سو ابي بيان تا سو اټبر امالنا چټه دې لرا اترفتو ها دکان مې وراني خرابېږي کزه حب انو سبحان الله سو كنته مانو نه چټه دې لرا او تجارت کېږي نو کوټګی راینار اګای نه چتا زغوره کړی دی ورې تاسو دا الله رسول نه اځان نه پلا د الله کې ته بیا نه کې مسله نه بیانې بایکاټ نه کې په دې وجنه چې پرار مې رول مې په دې وجنه چې خفه وشي په تجارت مې بند شي داتا تا غوري ننتدعو تا دا اللہ دا اذاب تدا اذاب مستحق شئی داو اپریدی نو تا دا اللہ اذاب مستحق شئی تینزد سال یا اختیار لکی گی توڑی گی کہ یا ماشین قیمتی پنجاب مصرین و اغسر زیز امنم سبب کل در مات شگید اختیر ان دو ماہ پر صغیرہ آلیگا زلرم ماہ تاوی سنگ چل بج او دو خبره کن کشپیت روپای میش کس که مقرض اگه غاری هم در کن او کنی نو تمام جدادگانه چې پیسې که پیسه پیدایشی صرور در اکیمت در او وقی پا تل شوالا رای که دا بس تیار نوی ما تاوی تپخ پلوز کلا که ما یاو وی خندل آده متبرو ما تاوی مسلمانان که پلوز ندیکلد ما یاگستاز پر مذب شید، هنگان شید میں راستہ وہ اینجان جی نہ یہ منہ پاوے تینجان نوئی میں نہیں منہ فری دوست نہیں تا دو سپری نہیں دی. منافقان دیگا کہ پھول اس پہ کنی اے وی غزلے ماں تے دا بجور کے میں نہ دے دا دی توں جسے لبے بہو کی تے وسلو در میں ہے جب پاوے ما لے ان پے رات تے جب ماجور کو روان شاہ اتفاقا غوار اقل ہوے ماں قسمتہ بابا تا بابا نظر ماوی دا پڑی تا را می آگان تول را دو ایسی را یا ایسی این کووی او ایسی پاکووی نیم می آگان سا درگان دی تول را جمع شون چند آئیو آچولا ایو می ما مقابلہ کیولا گو پا مای بند که ایلان شو پاندس پای جورم که چارده ماشین تا دانه ہوئی ما تا اگه اندوی یرا تا دونه مې اولې په دغه ستارو جواب ولې ته غوا파 کړه نو کاران نیمسته او ادم شته مورته مې در لا حکم دی وې دا لا حکم کو دی او سره زنګ ته وزوري کنه مې ددان ته نو ګورم نه اوس څه کې څلو شپه غري دې زمانو کاران نو ما ته غي لوبلا شم مې اولې په طابن تر خاوي مې پروا مو کې رنګ دوی څه وکړي مې خدای آثار راغلي یې هیڅ نه سوال سبي خوای برابر سمجهي که سٹاف را وسنګره سمې مې څه دمه فلاته وره یې انګور یې جنگ د جرمنین فټیو او وروه اکل مځه منا دروځي انګور ته مام چې څه خرس کړی دي په بسې تا خرس کړی په مسلمان مسلمان سره جبانو په مسلمان बेरोजगार دي اره ته دایو مسلمان دي چې دې ګور د مسلمانې انګور د ټولنه پلوس کړی دا زرا او که ګذر اور کيم اياله د خلکو اچووالي پندرو په ايمن غنمه چاغاسته څه څه چتوي ان د خلکو اچووالي مې ده په روپيوال چې څنګه غنمه واغسم ما لاغه 200 روپي راځلي اما په 200 غنمه غنمه واغسم جبا داوا چې غنم په کم قیمت یې 200 روپي منو وړګراند یې یو بلکل ما کار کې حل شو اصلو را دې پاس غنمه نه پيزونه ته توته نو پدوه رومانه کې شپږ ځله ما ما او ټول روپاینا زرااله اغل شپږ روپایې کېښته ما एकदम ورته په ځار د سمون دی نه سمره ما اوله ما د ما پرې ته دی وکړل نو ما پرې دا وسې کړل ته وایې دکان څېګي زون دکان شایګي دا نه غان ماشین ما چې مې سه وته کړې دې شپه اخاله کله من کله ته ما باندې دا چې یو کی دکان ته دی نا دا چې یو کی مشر خر دی دا د کمزور ایمان ولوي چې را کومه بیانوم نو خلک غاک باندې راضي سودا بنان نه ناخري نه صدا سودا زم ما فراشته دا مساله بیانوم نو ولې مخته کیږي دا مساله بیانوم نو بایکاټ را سره کوي تا سودا وري احبای لیکوم غري تاسو منتظار دوئی دا الله دا عذاب اور عبڑی اللہ عذاب اللہ توفیق نور کئی فاسقین اتا میسال خیل چو خواہ بسنگیں کی چو تمہ سالا بیان کے نو خواہ بسنگ میسال بیان کی پر دیو تنمیر کے جو میسال پیش گئی چو کتا دا بیان کے نو خواہ بستا تائید کی تاقیق امدار کے خواہ فی مواتن کسیرتن فضائی نوڑی روکی اپا جنگ ہونین یوم پا جنگ اتم کال نبی علیہ السلام پا مکے حملاؤکا او مانکافات اشوا کلچے مانکافات اشوا در فکی مرس علیت اپوز بیرو سکو مانا سو جند جمعات پا گورا کرن کمانکافات اشوا کلان نو نبی علیه والسلام سو پل فوج آسود مکیت و لقا چه حضرت دا دول و فوج روان شو حوازن یو قبیل را چه آغی سره سر در بادران ویشتون کیو چه پا آغی قبیلی کیو در خونین اگر کندر صحاباو خیالو چه ننمون دول او دشمن سرور دره ده نصابه او خوشه که داره ده چه ننخو خامخا ضرور دی اللہ فرمایی پکسرت نشی ضرور کره کستارون او بایگان نزیزان تل تاثره لیکن که ده اللہ دین دنی بیان که نخوشه نشی ضرور که کستدراج کهیس زمانه در کهی در بکی فاخر که بزره رکیی که پکسرت غلبه منده نحنین که خطا سو دیر وی دولا ضروئی، هموشیکین صلور ضروئ، جنگ شروع شو، او آزین شکست خوش، او مسلمانان سب پروستو شو اس جنگ کو، او بالقرف ناغی شروع اکرا، مسلمانان شکست خوش، داست شکست خوش، او آزین شکست خوش، او آزین شکست خوش، او حدیث کرا دی، حضرت جنگ کی اولادو، او چغب ایوالا، انا النبیو لا تذب، انا ابنو عبد المطلب، زدروجن پیغمبر نیم، اگر آپ دل مطلب نصیر دیئے چه دیئے غزیم مطلب دا ہے جو رضا نیم چاستے دلے اگر اجن تفتی اگر صحاباو چا پیغمد فاللہ اسلام میدان جائیں تیولی چی دشی پی قوار دل او حضرت تورا چلولا نا اسلامی فوج بیار اخلاس شام او اللہ پرشتی راولے گلے او آزین شکست خور نا اللہ اوی کپکسرد کستا دا خیلید چیزم اصلا نبیانم مانه با قوم خفاشی مایغان بلرسی نو خنین یاد کتاز هډیروی کنه تاکي ک انداز جوړه وای تااسو پزای نوډه کې اپنجه هونین چې تعجب کې ګرځولې تااسو لړوالې تاسو نفع دار نه کړ تااسو تا ډیروالیس داویږي کته حق نه بیا نی او دا وای چېر زبا کم شم لګب شم نشی در کوله اتنګ ښوا پتا سوزمکا سردا فراستیا صحابه او ترجمه کوم تو تو تو نو او پکې شاکون کی مروي ګال لایک مینان پیغمبر خپل مینان او اغا وکانه سفیان اغا ابن الحارث د نبی عليه السلام د تریذیه اغا محار دیوله د اموی نیوله او حضرت با څوره چلولا کے مومنارو کتل الله فرشتي راولې غلې راولېګو الله مینان په پیغمبر په مومنانو ار اوې غلې راکړې تاسو نیو ری ديلې اسا دا ورکه الله کافر وتا ادا سدا کافرانو دا بیا مې رباني خپل الله واپس دینا پاجا منې دی چر دا مهرباني بیا مو واپس شو الله بهونکي مې ربان حاصل شوش کتا پدې دوکای چې کړه حق وام نو روحلی روانی جی فورانی خرابی جی منتجان خبکی جی نیاد ساتا دستا غلط و سو ساتا او سو مقاطعی نباد و دیبی مانو نب مقاطعو کئی ایمان واراو موسیقین دی پلیت نید دیکی گی مزی آرام تا پس کال دی نجدہ دے اکیرے گئی دا اجدائنا حیلتن حالی عون معنی چگو آرد حالا یعول چغه وی افاقیر چغه وی نرگینا حیلتن در تابرنا تابر میدیر دی نو کزم اصلا بیان کم نو دابار سپا ما بوشی اکیلے گی در فقیر اینا نظر دیچی اللہ بغنی کی دمالنا فضل مار کرداشی دا اللہ اللہ پو ادھا حکمت والا اوسو در حالت خبائی ذکر کر نو اوسو اصل دعوی وجنی آقسان کی ایمان رائی پا اللہ اپنے در نه باب در آلی کتاب شروع کئی مشرکین وجنی دا غی تقسیب کو اس کتاب وجنی آلی کتاب چنر آرامی آجا اللہ آرام کردی او پیغامبار سمانا الله حرام کردی در نظر نیاز در غیر اللہ او دید جا کئی عدیم نے کہی دین پورا دار خلقنا چورکڑے دا کتاب وجنی در اغیی چی ورکی جدید اقبالله است یعنی گردن کی دی؟ گردن کی دی استاد غرامان چی؟ اوی دید دیده دیده وجنی دیده یا دید نقصان دیده یا بلنقصان وای اوود و زیر دیده اللہ دیده وای نصابه، مسیح دیده اللہ دیده وجنی یوه، ایلکوری کوئی است دا دا وینا دیده پخلوق برابر تیده که زاهای و زایی زای پر مناده هم رنگی کوي ده کافر سرا ده وینا کافرانو چې فقوانی دي فقانو کفارو دخلای نه ضروري مقرر کړو نو دا وی دي دایمه شان کوي یو زایونار مشابहात کوي برابر ته کوي ده وینا داهل کوچ کافرانو په خوا هغهم دا نه کان بندیان ضمان انا بن ګردو دي پلانتی دی ټول زم د غردو لري شو بله پریت یوس ونيو دې خپل پیران او ابارو خپل منیان او پیران مددګاران بيد الله نه اغېته مددګار وای اجی مونږه له غردو لري حضرت چې اغې به شی حلال کین او غار ربوبیه ته ونه او ګردو مددګار مسیر نی مريم انو لښو دیتا مگر داو چې بندګي کوي له الهه کې او لا اله الله هو قاتل لا اله الا هو جنگ دي مسل لوقي پاکي الله داوښنه چې دی الله در جوړي واړي دي چې مرګي دین دا الله په بوکو ننور رڼا ته په بوکو مول شي داږي او تسكين دي مؤمنان ته د خپل دين په خدايه پري خپلونه هممت وکړه واړه خلاف اج اگر دازل کرنا تا ان کا کہ اللہ مگر فرا وکیف الدین اگرچہ بدگنی کافران او صداقت پیغمبر اللہ آگا تیویل اگر پیغمبر سرد علیت او دین پورا چی غالب کی پیدینی نے توڑو اگرچہ بدگنی مشرکان مشرک دا بدگنی چی دین غالب شی تو ہی سنت روان شی او اس بلا ایمانولو ای کتاب سوخت تعالمان جیا دو مان نو لیل کوي پاته وی ول پیرانو عمليانو پیرانا په ایمانو خلکو په غلطه ریته دوکه لای کیږي غلطه ریته کوي اب اوی خلص د کتاب راز په شان کې سدانې کړه سر اسبین انخد کې دی له خپل جنا نه د څراغ حق نور کی لوځه ورکا د دې ته پاتونه کله چې اور بګې وړي جی پدې سروستی نو فورځانم کې یوما له ها د بایبل کې غوړي شوور بګې غوړي پدې سروستی نو ټاکو ورکو وړي جی پدې سره تنجي دې یوشا او کونو شا سونه غبر توت کې شي او پدې تنجي وړو راکيو پدې شي چدا د دقت ته او بویل چې دا په دا غدی چه خضانه کڑی وقت پل دان لگرد او سکے یا غدی چه دادو خضانه کول برا پلی تی تقدیم و تاخیر کے بحک میل آکے یو وقت که دا خضای حکم لازم دے چه دا رمضان دے نو دیوئی زبلہ میش دا غدی جیاد فرض پدی وقت که نو دیوئی وارو کلو گزی سردیش میکن سردائی که بلارشن او چې سردیشی او ان دې را دې سره دې چې لوګون یې سپارلې شي ورستو کوي تاخير په حق مې الایي کې د خپل واقن داند د يهودو کار دی نه بېمانه تاکېش ویر زمیش ته پریذ الله دروس مې په کتاب د غای کې پهلم د غای کې یا الله جي کتابونه لګلنداو الله کله نه چې پیدا کړې ځپن نو مکه اباده زمیش نه سرور مې شي دتی چا کې بجنګ نو دا جن مضبوط ته ذاته مکوې پېکي په قلزان سمانه پزان ذاته کې تا کې په ګمدا الله کې وجني مچکان ټوت سنجوي نیتا وټو اپوسي الله سره د متقانو نه ده پاسه روستو کې وروخته ولي ګوري واره ګډي لون دي واغ ګورم نسي د نسه اناله روستو کوه او نسي د نسيان نه یې رول انم نسی رسوک حکم لا الله د خپل دان نه چې دغه حکم داري کې اوسوکا اودې دغه حکم رسوکي اغې د اشور تحریم رسوکو اودې دغه حکم رسوکي موږ به حکم مارته لا دې او حواله کوبلایو کوم نسی تاخير زميشتو دیدار دا نو حلال غې یو کال حرامې بل کال دا کار چې کۍ یو کال کې پ کټالو کې نو بل کال باندې کۍ ان من نسیو روس رواه د چي په کوم کې خوتاکری په دې سره کافر یو ځل نو خوتاکری چې هغه د پیری د خل په پیران حلال غې یو کال حرام غې بل یوه کال چې زو اړوري وایرب د دې برستو جبیرال او بل کال چې پرامیش کې کمزوري وایي بس څنګه نه کو هیڅ نه خورم چې شمیر پرواه کوي شمیر د معالرم الله شمیر پر کوي نور واغني ما حرم الله اوره حرام کړی دی تیر واغني شست شو د دې پرامل الله توفیق نور کوي کافرانو ته دغه سه شو يوه سه مخه پيشه چنا په وارد مشكينتي داوي قسمه بيان کړ اذه م ایسا په باره د کتاب کې مداري کتاب په لټه بيان کړي مطلب سو وزن نه کې ايده په مکول مژله کې درازي ايده په مکول دې ده نه در مه ایسا په باره د مناطكين ته د منابقان دريش په تسبيتون زوړ نشاندي کوم ظايفه موينان دي ايمنارو سيريتا چویلیشی تا اصطاق از غلی پدین دا اللہ کی جیاد تا نو دران شید مکتا اصطاق قلطن دران شید ایو باید تاویل اقواسا تا باید آره یا رخ بوکمی بادی پاسی جہنی شونو زمین جنبت نجنبت ګور محمد از مکا خود یا گر محمد نکواد صفت تیز مناخت نفاق اول شروع کی گی چہو سرے دن سوس کی پار کارکے نوز کے حج کے زکاة کے روجہ کے جہاد کے سستی رہا ندیرن نفاقون خط کسالہ عورت ہوئی جو کس دے وہ کسالہ دا کسالہ رہ دن کارکے دائیڈ بے صفت دے دا شمیر ہو سر اصاقل توملالارد نو درامی شدید من که تا من گوی پاگر روی درارم ابل صفت خوشعال شدید پلی زد دنیا داخیرت نار حیات دنیا دیم صفت داوی لونی سوری خرید پاکشت اگر میده دیره خوشعال شدید پلی زد دنیا داخیرت دیم صفت من دن صده دنیا پااخیرت که مگر لگا دلکونی او کنو سدشان جنز غلی سزا ودار کی غلای سزا درناک اضا بری قوم بے اساس نہ غلای بتا سووردار کی لری بم منافقانو انو صح نہ رسول الله تعالی الله پر یہ قدرت والا کینداد نو کید پیغمبر نو اسباق نشی اندادوک الله دته کله چوکله او دل کافرانو دین دته کطا ز زیاد له نه نو الله اندات کی کل آئی چودو ای بغار که اوید قلمگری دا مخفق که گا ابو باکر خیولی دلی ویار رسول اللہ کفار قرار دل حضرتو مخفق که گا اللہ امن سر دلی نراولی گا اللہ اتمنان و پیغمبر باندی امدبودی که دل راب لخکر چنو لیدتا سو لخکر سو کلکو ایک انترہو جنودین تنکیر کافر جواب دل جولا گئی نشکو ری اگر کونتا را چی تختی نو کافر داغی نمکم دو را دی او در, در الله خبره د دے کافرانو لان دے خبرہ دو اللہ اچاد کلمہ فیل کلمہ توحید اللہ غالب حکمت والا ان فیرو خطاب دے زغلی دا دے اللہ جن کے کس پکی کدرانا سپک سما دے کاؤزلی در سر ہوکا نا زغلی دیاد لگے که سپکی وصله نی او بخ بر آلم کن الله گنه دلس ایخو پا کانی باولو در سرگی این پیرو خفافاً از غلی اواده مفسرین گره معنی که از غلوی بے انفیرو آمده پاس اگر اچتشا جهاد لدا انفیرو خفافا ماسی قالان کسپا که اولگوی مالونا او کروی زانونا جهادو که پر اگور دمال اپا کرو رو زانو کې پدین دا لاکه دارن که دل غراری تازالا ان کنتم تالمون که یای پیدون کی زغلوی که درونی او مسکل وی وی جکه لرمه مساله م بیان کرا به خلکو را و ناراکی خو دي جمعه دي ما سلطان دي تی تی له را و ورزونه ما پلاته و عالم حالت م تی را کړی به خلکو لری شو په کوټا غای کې یو افیزو ډیر لوي شه تو پورو کړای پسر ګرون وی هغه اسی جل دي به دا سي و بي عقل په ما سره ووای چې زه پم څخه زیاده کوم چې دا موزه رغل زمو څخه زیاده کوم وای په دې روان کې دو تن راځي ما یې خدای چې غده در باندې سملاغه نو او وي چې خپل په ختی دغه د نماز وای ما وی خپل ترېګه چې خدای ته وګړي موذر دي اما د خپل کې چې ما خلکو وینم چې ځورم وي زالمانو مې وکړم زه روکړم سبا کې دې ما چې روکه په دې نه پېدم نو ما یاله بل کې متصرف کوړم نه پېرس راسن باندې دی هوجن ما خلک نه ما چې دا وګورم تاسو په جمعه نې چل کې پېنځه کې ډېر اعظم اته سپورته زلم مای کولاری یو رمضان میکرافون وکړل وکړل کې نه نه کورته اې ما یې ټو کورته ځي اره دې پېځه کولاری نې څه یې منډاو هغه وکړل کې نه کورته ځي چې کل کوته ما را منډه کړه هې دې نه جوړ کړې یار چې ای مال دې تاسو سره نه جوړ ته دی دا کی چوکا چا په سفره زالیکوم خیر الیکم سندلو تعالم اگر چریوی سامان دې سفر در میانہ ک به کڑا او مال وی لتبع بل صفه منافقین متابز رواني ک پوری کیلوشن کاټ دی او سخیمه تقسیمیگی او سورو تقسیمیگی لطب او لام داخل کرد ویدر آرم در پسید ویدر آرم در, در پسید زوم در سره ما نسی بوم یادو خیل دویده باید مکفره را را ما تکریف نیشته دنیا سامانی خده تیار ده لیکن سخش پدیبان زفار پدین دا اللہ که بالصفت دتا شفر دا اللہ دین کی دا اگران خیریم اغسام قریب اغلائی بل صفت بین زمان تتوان ام لر رئی و تلیبو تا ذراک یرخو تتوان منو تاسو تلیقو دا اللہ خو زمان تتوان نو جورن هم پا وخی دینا جوری پا وخی اده بیماری علاکی قلدان بل صفت اللہ اخبو ایگی انہم لکازبون وم دیزی دروجان فر و مورت دلہ زانی غلے کرے دی جیاد لنی دی وعیزہ جوڑ نیمہ عفا اللہ وان لرکو ری دی قدایتانا عرصت چتے کہ تابانی گناہ و اخدای لرکو ابن امام مانا کہ ادا فی مانا سو دا سر نا اللہ دی پتا سو عفا اللہ وان ادا جملہ دعی قسم لکه سويته بخيمت جناب زيد الله عمره دنهستا عمر ناقصته دې ته جمله دعائيه وي د الله رحمت رحمت ته زو پتا ولديات دی کو دیتا منافقان سره سوري چې زرګن چا توت له تا ته دې کني ابي جنله درو جهان منافقان کرا رشب او غاري مول کو اجازه نه کسان ایماناري پال الله چه جهادوکی پا په رو دمالنو پا گرو رو دمالنو اللہ پوئے پووتا قیان کم خلق چه ایمان پا اللہ راڑی کنا جوڑن نبیس طریق ودرس آتم کرن اجادت اکنی تانا ایمان راڑی نواری پا اللہ پرد آخر حتم صفت دا جرد غفتل دا امیرنا پا کار خیر کې د منافق کار دا مانا منافق بامیشک آری خیر کی جادواری ورطاب قلوم نهم او شکی درددی کیارا مرنشم فهم فی ریبهم یترددنون فیر ظرفیت لپارازی او ریب پشاند غار ده لسم صفت فزده پا قل شکی دی پا شک قل کی متردی شکی نو تیره چار چا پیرتی نشک دی دی یقین است دینا لسم صفات اگر ادلید و تو تیار وکړو دیوتول تیار یو لسم کده زکه دا و چې زیاد شته نو دغه خامخاو اسلا و ځان سره به جوړه غشته و اینه لګته لیکن بګنیه الله پرته کېدره خدا ته نا چې منافق خیر کارته نوچته نو کینو نو خدای د لسم و سبب تام نکنه زیادنه او وی شو کینه سره دنا استنه ا کوزي د منافقانو تاسو کې نوزاد بنه کې تاسو لرو مگر فساد کلالم شي ندا بېمانه فساد کوي مؤمنان به قتلې لوټ به د مؤمنانو بېزتی به کوي کلال چې کې او زعو کې بدی پمېسا د کې تاز وکور کی بجنگ اچھئی کلار شی نفصاد لٹائی بارانی در درہ پردگئی وَلَا او فِلَعَلَكُمْ وَالْفِتْنَةِ اوستاث ومینز کے دا بیمانہ فتنک دی لٹائی تاز و لگا فتنہ شر کرام شی بیمانہ نجنگ بے کری جمعات منافق اور قرآن نلازینا اکراشی نن جنگ کرے رئے نن دا کتاب پر کرے اول قرآنی قرآن لا ا تراشی منافق کار ده منه دا قرآن نه داوته مؤمن خو په خبره کوجی سم او دا زم منافق دازکه بدتازيب کوي سوال رسوم صفات یا بولو کوم الفتنه فتنه سم اتاذکه جاسان دي دپاردمشکانو دای جاسی کوي راغره قرآن لا چې سکل سو یې را چاپ سه دی دلار یا استاد با غيسته نه بلکې غړسي کړنه تا پسي بارم زه عام خبره کوم دی وي زایغو جوړ ماته وي پخ پګمر دې بيچارا ترلو په هټ کور کې بدلای چا ورته وي ولي وې خو باغي زماني برڅو کنوي سي دې نه ها ټول عمر په سي اړه مينو ماتې جن دوم نه اره اره څه کوي سکي پر کړدو تونه خبري کولی ز سسې څه څه کوي؟ هغه څه چې دې مازې څه کوي؟ دا لګان وسکی پټ کړی وي. کله چې دا خبره وو، چیرته دا خبره نه دي؟ بیا ځي خبره وکړه. مونږ غل پټ کړلې. دا څه ځله پټ کړلې؟ غن کې نه اسوي جوړه پیژنې. دې څنګه پیژنې؟ بازار به تایی جوړو لوګو دلته پټ کړو. دا غل سره پیژن موږ چې دا لګان تو وي به ما نه غلطی شېره ان شاء الله زوی لر کوم زه نه پوهېدم چې دا غلط دي ما وقفه غنلې واته غلط دي نو خدا دې چې لارښوته وګوري اته دلته صحیح وې دا ما په سره هم دی زه به روم دې چې دې می کاټه لټولو دی شپنا پپادرا پرنار کارسم سپه لا دې نور راوي نو دو جماعت کې په مدرسې کې په کيم کې بیماني کولا خلق و طبع دا سامیل دے وے دا سمشہ دے وے او انتظار کو تاثلہ د حوادثو چه دائے سو تنری نیر نیتی کی خواہی تے زر مڑکی چے خلاس شکتے نا دا مجا کم چے جہاد کئی ند دا غاری چے خواہی زنہ خم خلاس کے دا نوی چے خواہی نور پیدا کی اخواہی حمد والاور کے دا منافق دا کر رے چہو سڑے دین کار کئی جہاد کئی ندا غبت بغواری دانوئی چی خدایز زلدیر عمرو کی کې اکر وقلبو لکا الامور انتظار کئی اڑی تا صلاح و عدس روز اڑی تا کلب دا مصیبت رس بدرا دی اتا چراغ حق ازاہر شدن دا اللہ دای بدگنی امکاری حول منافق تا غلبا دا دین غلابا اتلسم سفت دا ډیر بست کاری اب باید اینا شکتی چوائی اجارت را کمال را اما گن کی مغردو زړه غوسناکم من له سم شکایت نو کبه لا څنډه مونږه نو ته خو خسرې یلکه خو غوسه نه درهلا ټینګ دې نشم دا انګي ته خو خود پردي مال ټینګ دې نشم نو بودی چې بیلته مان راځم کوم پرده خځه ته ګورم ګما गुन्हा تر مطلب دړي یا ته څاده لپاره ټول ساوې او حماله غناده ولي غناده زه صبر کول نشم انو غناکه به پریز نه دین الله خاله چاړو زمنا ټینګې دې شم نه ماغتا هوځو منګلیک وزارنل کړه او چې جیاذ لږه مناظرې لري اا سېکراله موږ کېم ورکړیو خو که وګورږو نو کاپاش ورنه پاره نو څلېته نا تاسو ګړئ دا ولې دا زم زموږه کاپاشه ودا موږ څم ورکړو تاسوړي ځایه څخه وګورئ دا, دا, دا, دا چې دا چا پازيري کوي دا هغه یې ها ورار موږ موږ اے لمبا چوڑا چوہ کس نے مارا ہے داوو بردقاق منکر کم باہدر وجلے لے مانگر میں نے مارا ہے خوشا لے چھوڑا چوہ کس نے مارا ہے منکر دا دلمدقا سرے کلی میں دے حق ندے والے اتائی لے او کا لمبا چوڑا چوہ کس نے مارا ہے ریما راهه ای دل دا د مناسب کار دی اس چه دې نه کړل زلا اذن ته د بادرین بیا ته غي زخميان شو لاسه ګوته لړې سوري شو بادران او تدل ته قراده و ما وځلې ده من ګر کوځلې دې کړه کړې دا او کړه کړې دا بیا دا دې منافق کار دي اپا دې دنیا سودي جوای اجازه تراکا اموږ ور دومه وګړه کې یاره ځکه مال دا مزه زس خوړې ما اته دې مو زليته مو درو دا شی ورکه مي خراب شي شاید سي خبردار په فتنه کې خپري وتي چې تا دې اذن کو مسره بيان نکرا نو غمي وپي وتي اجانم تاګرون کې کافر الہ تا انکار کې بېمن ا کوره جي کي د ته تا ته خوشالي نو بټ تا زول را کمو جاهدين روغ موټ را نو يرا د اسو مو غي خلاص وشو تي دا لنګي کدي نيو شري بياني بشي ا کوره جي تا تاږي بس نو اي هغه سيو مو پر راي په خوا مو په پو خوا پويدو چيلي کي تا ونه من غشني تلو او مون پويدو غل ا وله دي ادي خوشالي شلم صفات چښتم دا په کې اوته او نه چې مونتا مګلا الله موږ وکړې دا الله دې الله دې تاسو په مؤمنان او انت دارن کوی مون باندې مګر فائده تاسو موږ لپاره فائده غواړي یو زو دا غوملو شو او مفيدا اکه چې نه فائده نه ست کې دا نقصان کله پاره حالات فائدہ ده کژمیشون هم فائدہ ده او کور موټرالو شو فائدہ نقصان دي مانه ده امه من انتظار کو پتا سوچو ورچی کی ورسې الله تاسو اب پر فرزر یا الله د حکم کی چې دا نه حل کوی من دا نه حکم کی چې په علم کوی من انتظار کوی شرستار انتظار کوی ان فی الامر په ما نه اخبار وا خوښ تا سو په خوشه په زور نشي قبول لته تا زنه که یا په خوشه کوي یا په زور کوي الله سبحانه و تعالی نه قبلي ځانګړی تاس ماله یای تاسو قوم بلود درې شته مشفت منافق استه آخرات الله نه قبللی یای قوم بلود اسی چې منه کدی نه چې قبول شیدای نه پیراتونه دی دی, دی, دی, دی خبره منه چیرے کفر رکو پا اللہ ادا اللہ پا پیغامبار نصر لیشتم صفت کیونکہ کفر دے جیاد فرض نہ مانی آپ پا دے کی علی والی کہتا با یہ مانی نو دا کفر دے باندې باعث شد چستا آخرات میں قبلی انر آجی دے دینکار تا مگر سوس پنزیشتم صفت صلات مانی دینکار دیر دی دینکار تا دیر پا سوس تیار آجی کہ خلق اور تگوری نتیم ویدیمون باگی پاس کنم پینزشتم صفت انا قرقی مگربت گنی خارج پاگیشتم کسو مال لگی ویرخو دی نخلاص مشون ار وقت راکا و راکا دا مناخت صفت دفع دوهم چه دا دور پلیت عدالات چوناندی نخواه والا دور مال دور طولی ورکرده تعجب کنو گرده تالا دیر مالون دی دی اولاد واری اللہ که سزاور گئی دیلگا پا دیلگا پا دیمارن و سرگا په دنیا کې بیر مال اوباری حال نن یو دائی مال تبا شئے چغی نن بردائی تبا شئے اولاد ورکری دی نن سخابونک یو دائی تکولے ادیوی منگا سوکو کمدوری انن سخابونک بردائی چاٹا کولے دی اتا انگید سب زادا نن یو دائی که نن بردائی تتاموه دا, دا مال اولاد دې په پاره د خفقان ذکر کړي وتذقا الفظم وشتو صفات از او بدی روته دی اده به کافل قسم کری پخواه چې مونتا سره یو اتیشم صفات وایمږه تاسو یې ان دې لې تاسو نه لیکن دې قوم دې رې دونکې یو کم دې یا فرقون فرقا یفرقو یریدل یا تاسو رمی دی دا اکوم دی بلون کی تاسو لغا تاسو دنشوی دی دی د پارا چې تاسو د او بل سر مقابله او گرده دی دا پارا بگمین را غلی دی اکومی دی زاید پنا در شم یا غار امودخل نیاسورم مل جا ام زاید پنا غار زاید پنا چرته گوٹ موطی او غار چه یاو طرف نفلاز دی بل طرف نبندی دی دا غار ہوئی امو دخلن سورم یو طرف ولما ده بل طرف نه دا ګل سر کی نو ول نو الهی نومند کی دیتا ادای ځان پون کی امتحان وی بیان دي دی نو منافق کی یعنی چې ته تکی کی چې الکانو څو پلاشي رستا سورنګر فرنګځای کی شه پروتند بزانداسي او چه کل آورتای واریل راشی نیوی در آلو آره در منافق کار دیو در سمسیفت در دنیا در فائده پارد اب بعد دینا آقا دیو چه برنامه ایتا لراب تاغستو رو که دچندو صدقات مجایدین رو را خلی لمغ عیب لگه زن لگه شوی پا شرط دیو چه تی جی آرد لراب جمع که دین لراب جمع که ځان له خپل دی، دین له غواره موږ ورګې شي دوی ته د دې چا ما صدقانه نو خوشاله شي الکو ورګې چا نړیو ثواب دي دا انګې کدل خيراتي شي ورکه نو ډیر خوشاله یې چې پیسې نه ناکلې او راځه په له اوخره هغه شخره نو ډیر خوشاله یې ا کوور نه کړی شي دوی نو خوشاله ځان یې مال د دنیا او نږدې له غصې متو وایتي علاګه سې جوړه مې کړلې د دنیا په مال خوشاله مطلب دا دی په ګډه خوشاله په ګډه خفا په ورکو خوشاله په نورو خفا چې دری کې دری کې چې دری نکړ پروا مکو او کله خوشاله شي په مال کلا ور کړلې ورسول او ور کړلې الله د غريمتنه زمو شریط بيځوي توول پر ا تا او من فضلی رسولو من غنیمت معنی کړل طالبصار کما دای ته مرسته وای ګور رسول ته کوي او وای دی چې کافی دې من تعالی راو الله منته مال دنیا په نمبر هم الله تعالی جو قبو یقینا خیراتنا اخر کل دې کی محتاج دی اخر کل کې کی حاجت خو قرآد فقر نده فقر وی ملائمات شویده محتاج مسکین مسکنت نده والعاملین آلیها اوہا کسان چه مقررشیج دی پتے بانده عاملین اوہا کسان چه منہ کوریشی دا غیتنون سارا ناو اپتدا کیو فر رقاب اپو خلاسو رو ستنون کے غلامان او فر رقاب قرآن لستیشی خلق و ستون ازادیگی پلیجی رو رائب کی, کی اخریی او قرصدار اپا الله کې اللہ کی دین دا اللہ قرآن حدیث امسافر مقرر تیر دا اللہ نا امام ابو یسوف تا کبیر ملوک الارت تک مختلی کلیو حرون الرشیز چکرہ اگر تول ملک بادشاہ شا ہندوستان تایر رسلیو بادشاہی دارنگی بخارا تایر رسلیو یورپ ته رسلیو او خطه او تولی که ما تولی که که زبا مال پا کم کم دائی لگون او مصرف تا زکاة صداقات تا خیراج سره کتاب الاموال دی امام ابو یوسف اصدر پاسا دوسو صفحه ده امام ابو یوسف اغا کتاب عجیبه دی کل ده رنگه دی که اصلح اللہو عبیر الممینین خدای ده تا خرقی اصدر عمر که ده برکتو آن چایی یاد کا اگر حدیث تا پیغمبر کہ او سڑے قیامت کے پیش نو اللہ با دن تا ما عمر در کڑے ہو پسد لگو لے ہو مال میں در کڑے ہو پسد لگو لے ہو پسد او گد حدیث اول پیان کردی کتاب الاموال کے لا ازالا قدماء عبدن حتا حیث الانار بائن ہمیشہ با سڑے پیشای کن لاری ندے سلو جواب بکئی کور جسن کرے ہو دار نو والا حدیث جوړ کړي بیاه پاغا باندې كلام کړي بېدا اعتراض شي اما من سالتا تا مان تاسو کړي چې مال به کوم ځای کی اصلح الله و امین المؤمنین خدای تعالی کی یاد کا چې مال ز زکات حته فقراو دي مسکینانو یاد الله په دین کې ولا تجر للقضاۃ منهم خبردار چې قاضی لتن خادن اور یا بل څه نن مو تایماني جوړې ځتن خاغان د